Egan bezala goekin dugulae goitzu urutiko etxai, Gwerdi Hon. Bai, beraz Hon. bezala, bezalae, eh, Jadanik Goizbegin aipatuk izan duk, Frantxe Shirautza garaiko ezkuntz politika eta Euskara eh, lan du hien eh, memorio mamitzu hoi. Eh, utsumandokane bai gaurtik goiti aipatuko duzie, guk aipatu eh, bai guk elgerkin horokohtasun zunbait duk aipatuko. Bai, untsa hasteko, galdera zehatzekin, egaiten eh, eh, baita istoiai esker gaitasun argitzen dila, Hie ustez, hie lan nahi esker e, Frantzes iraultzaz beita historia bat kuntatuik hie iker hii lan nahi esker zer ikasi duke? Boa, nik hori, er, eraiten du kanari lotzeko e, dut, gaur bizidugun egoera argitzeko e, iraganan karrakatzea beharrezkoa dela eta, eta horrek argitzen ditu hainbat hain, hain gauza besteak beste e, oraindik ere ipar eskal herrian Eta Euskal Herrian, e, frantziari begira nortasunaren gaiarekin eta hizkuntzaren eskubidekin e, e, ditugun korapiloak. Justoki, nortasunaren korapilo hoi, zertan, zertan ideias kambiatuiz edo, zert, zert kambiatzi hai ikuspunduz? Ba, Ikuspekiz kambiatu baino gehiago da, e, oartzea, frantzias estatu nazioaren sortea, zerbait berria dela. Eskola errepublikarrak zabaltzen duen mezua da, iragan ilunean edo urruneko aferabada da. Eta gauza arrun berria da. Eta orduan sortze horrek behar bat eragin eragindu. Eta behar hori da, injustu, iragan mitiko bat eraikitzearena. Eta ustut, horri, horri begiratuz, be, agerian gelditzen direla hainbat, hainbat zaltxutze besteak beste, Euskal Herriaren historiari buruz, Euskal Izkuntzaren historia soziala buruz, eta Euskarak izan duen lekuari buruz. Eta gero, bigaren gauza bat ustut importantea dena irautzarekin lotzea, eta da, hau da, gaur egun biziren eredua Frantzian, Erdirakoia, hizkuntza bakarraren goratzea eta beste, ez zela irautza garaian e, e, maingainean zen, edo irautzaileg maingainean zuten aukera bakarra bestelako ikuspegirik ere bazela eta eta hirugarren bataiaren importantea dena em, lekuko hizkuntzen errespetua, lekuko nortasunen errespetua eta horien ezagutza bateragarria zela jendartea aurrerakoi baten aldarrikapenarekin, da, irautzaren baloreekin. Zut elementu horiek agerian gelditzen dira ikerla nortan. <haz> justo ki behaz, etzela ikuspegi bakar bat oa den bezala, eta garat anaiek defeniatzen zuten ideia hori be azkenean galtzaile elkiduk, eta justo ki behaz frantziak asimilazioaren edo erdi erdi irakoi bide hoi hartu dik, zerk egindik ez tila bestia hartu hotz. Nune kultura niztasuna errespetatuk zatekin. Ni, ni, Nik uste dut iraultza garaian interesez berdinak e, topo egiten dutela e, ondartze horren barnean. E, orduan bazen, erritar sumeena, e, ba, monarkiak suposatzen zituen, azpiratze eta guziak zalantzen ezerrena zituen eta berdintasun aldarrikatzen zuena. Eta gero de jakin inbatena, burgesiarena, baitu ahantzi behar gara hortan kokatzen dela amasei, amazazpi emezortzik arren bendean, kapitalismoaren asmenta, Eta beraz, eh, klase, klase horrek ez zuen ezagutzarik eh, er, erregetzaren eh, sistema instituzionalean. Ez? Orduan, bere, bere ezagutza, hau da, berak zion potere ekonomikoa, hau eh, e, da, pol, ez zuen potere politikorik, da, bere, bere potere ekonomikoaren einekoa. Orduan, bere, bere, edo bere eragin ekonomikoaren einekoa, ekoa. Eta beraz, irautzan, izanen dutea aukera beraz, potere politikoa berresko uratzikoa. Eta, eta hor, bi, bi elementuak edo zertuko dira. Errekin berri baten sortzea, eta be klase jakin baten interesen eh, aintzinaan emaitea. Mm. Eta ustut, bizitik importantea da hori beraz, kapitalismoaren eh, dartze do fasea, estatu nazioaren eh, sortze fasearekin eh, gertatu dela hoartzea. Me, bai bez, klase burgashoren interesatzen da don edo Muga Sergek em an kasgoresartza de shagertza de eragin badik hizkuntza e, mailan. Be, be, klase, klase, klase horrek beraz barne instituzio nola antolaketa berri bat beharrezkoa izanen du. Barne muga kauteko dituena e, pizu eta arauen uniformizazioa eta besteak beste E, zuzenbide burgesaren sortze bat, Hau da bere interesen araberako legedi eta zuzenbide baten sortzea. Eta Zuzenbide horrek, legedi horrek Frantzia guztira eda edin hizkuntza bat eta bakarra beharrezkoa zuen. Eta fran, Frantsesaen autua egin zuten, Erregeek lehenago frantsesaen autua egin zuten bezala haien erreinuko hizkuntza bezala.raz hortan ez da austurarik egin batean erregetzak Frantsesere frantsesari mantxon lekuakekin baina e, beren ikuspegia beren legeak beren e, beren dolarran arauak eta zabaltzeko beizkuntza baten beharraz zuten eta frantseseren auto egin zuten. Eta hortako dioke uztarailtzeko mekanismo aski biziosuak plantan zituztera? soinadibidez e, ba besteak beste sortuko da diskurtzo edo esquema dikotomiko bat bada nola e, eremua eremoa edo aintz askatasunaren eta jeltzaren baloreenak eta liguneak izanen dira eta baserriguneak eta izaren dira landaguneak izanen dira iradanaren lekukoa e, monarkiak erregetzek suposatzen zuten balorena eta kontserbatzaileak eta beste eta horri erantsiko zaio hizkuntza askatasunaren hizkuntza bezala aurkeztuko dute frantsesa Eta gainerateko izkuntek izanen dira iraganaren lekuko bezala. Eta, eta irautzaren baloreak, berez unibertsalak direnak, askatasuna, berdintasuna eta bestelakoak, soilik frantxesez edadaitezkenaren daitezkenaren e, ikuntze ideologiko bat e, ustartuko dute haien egitasmoari. Horrek izanen dituen ondorioekin. Eta gaur ere dituena. Eta justuki bez bide erdirakoi hori hartu dila, beste bat posible zela, e, garata nahiek defenditzen zutena, eta justuki hike hori lan du gehi dukaz e, doktoretza tesian. Ba hori sedea nuke, bo, gero la, labur bidea izanen iraike, raitea hori garata nahiek defenditzen zuten zela raitea. Eta mm hori -hmm. baino asko zene zabalagoa dela, eta ikerlanean hori agerian ez erren nahi izan dut. E, Frantxez ere edo irautza garaian, Baita Parisen ere, eta baita beste eskalde batzuetan ere, e, hau da beste, nolarran, herri, herri batzuetan ere, problematik hori agertzen zen. E, Iraultzaren baloreak, eta lekuko izkuntza eta nortasunen defentsa uztertzeko beharra. Ez da bakarrik Euskara Euskar Herria eri luetua. Nik mugimendu zabal baten parte ere batzen. E, ordo nori uste importantea dela azpimarrotzea. Eta beraz... Interes garrera ikustea nola irautza garaiko ez da berean ere harrengura e, hori agertzen den. Eta horra dokumento, dokumento ezberdinetan atxeman dut harrengura e, horien traza. Eta hori bai dela interesgarria de, atxarrean erraiten nuen bezala be, irautza garaian zinez ikuspegi ezberdinek talka egin zutela eta maleruizki, ma ezberdintasuna onartzen ez duen, eta uniformizazioa goratzen duen, eh, ereduak gain hartu zuen. Baita, bideaz, iduditzen zata jo bezpiegen adibide maiten dukala ez, bera ere e, ideiaz kambiatu zela edo... Bezakit ideiaz kambiatu zen baino gehiago, e, hau da, irautzaren atxarrean, hau zututori importanta dela zpimarratzea, irautzaren baloreak unibertsaltzat zituzten. Eh? Irautzaren baloreak eziren ertxatzen, E, estatu baten muetara orduan horrekarra nahi du e, giza esk, giz, gizakiek e, jendeak eskubideak zituzten bezala eta horiek bizitza zituzten bezala herri ere baziituztela. eta eta hortan interesgarria da e, ba, aztertzea ho e, ho bezpie batek nolar e, e, jakobinismo uniformizazio eta zentralizazioaren ereduzat edo sinlotza jotzen denak nola ikusten zuen, adibidez, eh, Kortxikan gertatu zen irautza, tan nola azaltzen zuen, herri eh, libren arteko konfederazio, konfederazio baten aldarrik apena. Berezat Kortxika libre batzen, beren hortasun nazuena, Frantzia beste batzen, eta bien arteko eh, elkartasunean hainarritzuko konfederazio bat aldarrik atzen zuen. Eh? Ordan interesgarria da hor zu egitea, Eta Jakobinuako mentziren beste hain basten idatzietan ere agertzen dira, agertzen dira traza horiek. Eh? Adierazten dutenak, kontsidera tenzituztena, lekuko eskualde, eskualde, kontsidera konts, ikusten direnak gaur egun, herriak zirela, eta erri horien oinarrietan, batzela nortasun bat, batzela kultura bat, eta, eta zonbait aldiz gainera, eh, frantzian irautzak irikizuen esken atokia haintzin, gara irautzaren baloreak eguneroko praktikan e, praktikatzen zituztenak. Eta hor, aipatu, izan, aipatu izan da Jakobinoen artean, e, euskal, ere gertatzen zena, ere du bezala. Eta hori paraiteke adibidez, bagerreke zabaldu idatziak. Eta askinteresgarriak direnak zentzu hortan bururatzeko, bai aipatzena ere ezberintasuna nazio baten eraikuntzan Alemania eta Frantziaren artekoan. Mezeme, Alemanian ez ziren e, tzen burgez e, klase bat poderat pastu nahi, do nula ikusten duk, do nula ulertzen duk, bi ikuspundu horiek nausitzea bai Frantzian eta bai Alemanian. No, erron daiteke badirela bi eredu, gero bi eredu horiek egin batean nasi nas, ibilbidean. Ibir ibirbidean, hornean bat, Eredo alemana edo a, a, ale, ale, Alemania rentzat a, Alemania rentzalarien zat e, Nazio bat Oinarritzen da Nortasun kultural batean Hau da, izkuntzak ezagarritzen duen Nortasun, nortasun batean Horrek emaiten dizkio Ezagarri lotesleak nazio bati Aldiz, Frantzian beste eredu bat, e, Beste eredu batek Gain hartu zuen, bederen astapenean Nazioa Eh, balore batzuei, proiektu, proiektu bati lotzen da, eraik, eraikuntza politiko bada, eh? balore batzuetan oinarritzen narritzen dena, hori da irautzaz, irautza frantxesa garaian gain hartuko duena, da? da balore batzuen inguruan lotzen den proiektu bat gero zer gertatzen da frantzian, astapen batean ikuspegi politiko instituzional hori eh, garatuko bada, ondoren etorriko eh, da E, kultura eta hizkuntzaren ezaugaria. Politikoki instituzzionaliki sortua den eremu batean, e, inposatuko da hizkuntza bat e, eremu horren ezaugarri bezala. A, ibilbideak ez berdinak dira, baina agi, agian erandaiteke naste bat gertatzen dela bi eredu horien artean. Um, Boa, nik orainek luzaz segitzen halko ginuk egun, ez dakit, eh, azken hitz bat bauken eh, jakitez, hitzu eh, mandokan seikiago ipatuko ukala, edo gaujere bai, eh, zizpaga, bai zizpagaztetxean zazpionetan, me bai, ez dakit, beha zerbait funtsezkoa ez duguna aipatuta eta jakin behar dutena? Bainik, pentsatzen dut, eh, historia eta memoria biziki importantea dela herri batentzat. entzat. Eh, eh, memoria lantzea memoria kolektiboa lantzea hori alde batetik, herri memoriara aldeituko nukena. Eta gero bada beste bigarren langai bat beharrezko ahi duritzen zaidanana, e, nora ran, e, kriterio akademikoetan oinarritzen den historia hori daztea. E, Fogatzeko, akademikoki ongi landuriko ikerketen bidez, be, e, Euskal Herriak baduela memoria bat, baduela historia bat, eta historia horrek e, beste gisa gizabatez argitzen duela, niposatu nahi izan diguten ibilbidea eta egoera. Hortako, petatzen dut, e, e, importantea lan horren egintea, eta, eta hortan behar natzea ere. Bo eskerrak batzu horretan ari direla. Bombe, esker mila e, eta besta liotartea gian. Bai, izan nintxa.